is lief jou. Saam met Corrie, Manda en Vrydag om 5. Goeiemiddag en hartlike welkom by my program Mens lief, ek is Liefio en baie dankie vir ek gee in Nadeen vir die programme en ek hoop dit is heerlik saam met ons kuier vandag is saas ek natuurlik oor quits in the is my naam Kouri en ek is baie baie bevoorreg om jou saam hee, om saam met my te keier. ek loop net noem die radio ook nie betrokke by politieke of goedsdienstige gemeente nie, artikels die in die gebruik en programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar die van die artikel of die berichtskryver. Die radio geel natuurlijk berichte nie steer soos ontvang en is nie traf van enige politieke groep of agenda. En soos jy daar reeds achtergekomeet, ons is aan die gang en ons het binnenkort baie nieuwe programme wat ons gaan aanbied en op my spijskaart kwetsende woorde, maar voor ons daarby kom, eerst is die muziek en ek het Anneke op die draaitafel met live geniet ons aan my This is en uit life wat voor my dwaal Want jy is lang nie meer hier nie, Jy straf my met jou stilte, Jou hoek, kyk my mis. Dis net jou life wat hier langs my leef. Dit jou skardies wat leefd in die muur, Ons bid nie meer vir genade ons gebiede het verroes maar as ek onkies so ek die somse zak wil stop en die tijd laat stroikel oor sy stralen rond en bond maar as ek onkies so ek die manse krim wil In die donker verbied Om ons stuk stuk gaan te snuk Dis jo met jouw lijf, met jou rug gedraai Op my en my bakhand beloftes Jou voetstap verdrink en jou wegstap En die huis en die vuur Dis net jou lief, wat my taal verstaan. As my woorde kom kniel vir vergifnis, ons deal in a sluier van drome, wat leer leef as jy aan my raak. Maar as ek onkies, zou so ek jy sons a sak wou stop, En die tijd laat struikel Oos hy stralen rond en bond Maar as ek onkies So ek die manse krim hier En die donker verbiet Om ons stuk stuk in te sluk Dis net jouw life Maar die kouwe keer vergewe, ons verdwal op talle los paiewe, en leer om te kan vergewe Anneke Reden, hy is my daaliekie live, en Anneke is natuurlijk ons ambassadeur vir Afrikaans in australië en sy het my voelige voel toesteming gee om al haar werke wat sy self skryf self toonsiet en self op die planke breng te gebruik, bye bye, dankie daar Anneke, en ek hoop het een heerlijke avond in Australië het is natuurlijk 8 uur voor ons daar in Australië wanneer ons wakker is, slaap hulle, en andersom, so het is gewoon ek so ja die tijd van die dag is dit seker nou oh, al middernacht daar bijde en so mens, so dan kijk oor middernacht al oh, en Ons kyk na kweetsende woorde. Een kweetsende woord slaan sêder as een bok Woorde wat jy so slecht sê, dat die sê jy nie kan afwas nie maak sêer. Woorde wat met alles fout vind, dit wat jy doen, maak kinders moedeloos. En plameer woorde en vingerwijsers laat kinders voel, asof hulle in die beskuldigde bank staan. En dit is nie net kinders nie, dit is ook natuurlijk volwassenes ons self, as een mens man of vrou je op so manier hanteer, of andersom, maak dit een mens bitter, bitter seer. Maar voor ek verder gaan, het ek op een gedig afgekom, wat ek graag wil voorlees, en dit is uit de gekrybe geloofs -kosmose. Die gedig is in op november 29 november 2016 gepubliseer maar ek het ongelukkig nou nie die skryver van hierdie gedig gekry nie, dit is anoniem, maar ek lees hom graag voor Wie ken die bitter seer kweetsende woorde? Dit slaan vast in die siel soos vals akkoorde Dit is woorde wat breek so bitter soos gal Elke onrechtvaardige hou wat seert in jou val nie een ouma of oupa, wat al evens kan keer, niemand vir wie jy kan vertel van jou seer. Maar gelukkig die here toe al saam geloop. Hy kon die stik in die hart weer vol met hoop. Hoe hard jy werk, jy word met kritiek gegooi. Nie een keer geprys, nie een woord is mooi. Dis jou eie skuld as die mens jou haat. Nooit was daar liefde woord daar mooi gepraat. Maar Sagies, Sagies het die Heer gewerk, so stillekies maak hy jou heel en sterk. Daar is nog van hulle wat jou seer wil maak, maar met die Heer sy liefde maak het die saak. Die Heere het jou in die hoete van sy hand gehou, was by jou met een liefde so teer, so groot, so trou. Jy het jou blijdskap, jou vrede, het die heer gevind. Jy weet, dit staan vir ewig vas. Jy is Godse se kind. Seënwense. Bye bye, dankie aan die onbekende dogter skrywer van die woorde. Dit is baie waar. Bye bye, baie dankie. Ek het ook gaan kyk na artikels wat lees: "Slaan hy jou met met koets en woorde." Baie meer mens word dageliks met die tom handel is met die vuist. Christenise huwelike is ook nie daarteen gevrywaar nie. Paarkies leef met die seer van woorde wat die verhouding achter toedere laat bloei. Baie mense word so afgekraak met die tong dat hulle voel as hulle nie kan opstaan, hulle kan nie self voorentoe gaan, hulle sien nie meer die silver randje in die, van die wolke neem talie heveliks maats is vastgevang in die bose kringloop van een skerp tong en eks jammer dan na. Hoe hard sier is dit nie dat baie mense dit as normaal aanvaar met die verskoering dit allemaal soms onnodige goed sê. Niemand is moos volmaak nie en ons allemaal verloor maar focus in 'n oomlik van frustratie. Een skerp tong sê toevallig altyd die rechte sier maak goed. Voor baie mense is hulle kinderjare tyd, toe hulle nooit hulle sê kon sê nie. Hulle is onder druk, stilgemaak, selfs hier broers en sisters, en uitgelag as hulle probeer om hulle man te staan. Ander vertel weer dat hulle fysiek sêrgemaak is, maar geleer het dat die tong een machtige wapen is. Dit rug evenveel skade aan as een vuist. Dan moet ons ook, ook weer gaan kyk, hoe ons ons eigen kind renteer as boedies en sissies mekaar boelie, want daar die onderdrukte seer kom dikwels na vore ten koste van jou maat. Ons siklom te hoor as ons verkeerd is of om die ander wang te draai. Ons tong is geoefen om die een met die grond gelijk te maak, met sarkasme, persoonike aanvalle en een terugkap wat die licht op die annieense fout te laat skyn. Ek het dit bedoel wat ek gesê het nie, ek het net gesê om wat ek kwaad was. Rechtig? Die eindelike waarheid is, dat die meeste mese met daar die skerptoom altyd precies die rechte kwetsende goeders kwijt raak. Dis baie meer berekend as wat hulle wil erken. Hulle weet, dat dit die annieense wind vir gierlik gaan uitslaan. Jammer, maak nie een stik in die ee hart, een klaps jou nie. Ons besef dat die mate van berou ook die mate van, vergif, van vergifnis kan bepaal. As ons tekens iemand met ons woorde seer maak en dink, ons kan het met die ongeergde jammer recht maak, begaan ons een fout. So verskoning maak die ander partij niet meer van trouwig. Later voel hulle in die diepste wees asof hulle niet die volle tengerle maat kan opmaak nie. Die emotionele bagasie wordt nooit opgeloos nie. Die komplimente en waardering en mooi oomlikke word die heel tyd in die verwonde en sy hart en kop ten die gewig van die krenkende woorde afgespeel. Het is baar belangrik dat jy in een kalm tyd wanneer jy emotioneel na aan jou man of vrouw se hart voel jou hart met hom of haar sal deel. Nie met die beskuldiging nie, maar eerder met die openbaring van een seer hart. Dit is nooit die moeite waard om hierdie dinge te laat hoor, terwyl jy kwaad of in traan is nie. Hy of sy as sy wat die uitwerking van sy woorde of haar woorde, is op jou vertrouwe, jy die intieme lewe en die manier waarop jou naam of haar kyk. As hy, sy of hy erken, dat hy of sy weet, jy wilt gemaak, moet jy een stel. Sê dat jy volgende keer gaan omdraai en wegstap, as hy of sy weer so met jou praat. Herinner homofaar daarin, dat die grens daar is, omdat jy homofaar lief het, en vir jy wil vech. Hou by hierdie grens met jy de volgende uitval. Onthou, die tong het mag oor lewe en dood. Kom ons luister, ees een stikje muziek, gaan kry koffiekie of een koeldrankie, is spaar waarmee wat ek vandag is, en ek hoop dit bykie koer weer by jou, maar hier kom Brandy Kala met The Story, geniet om saam hym.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 to tell them to it's the true I was made for you I climbed across the mountains time Swive I across the earth. Rang die kaal al met this story. Ek hoop het om saam met my gediet. geniet is een prachtige gediet Ons gaan voort met my kwetsende woorde. Ons amma maak fout en sê wel betek hier dinge wat kon gebleid. Dit sal echter wonder vir ons hevelik verrug as ons die hankt in eie eieboesem gaan steek en besin oor die siekte van te gauw praat. Skuldig? Gaan soek die wortel van jou pijn of die rede vir daardie bidsige tong? Geen skip kan vaar as die romp vol gaten is nie. Hoe kan ons een vol mens wil lief hee as ons in onbesone oomlikke met ons woorde so leeg maak? Hoe kan ons respect verwag as ons nie daar die waardig is nie? Hoe kan ons God loof met die tong wat ook sy sien of dochter verkleineer en sleg sê? Die tong het immers mag oorlewe en dood. Kom ons spreek ieder lewe as ons praat en bly stil as ons kwaad is. Die byl vergeet, maar die boom onthou. En dit was woorde van Greta Weid, die motiveringsspreker en skryver oor die huwelijk met 'n hart wat oorloop van liefde vir die bybel. Baie baie dankie vir daai weisheede Gretaan. Daar is ook natuurlijk een hele paar ander werke van Greta by die liggesien nie. Daar is 365, wijs hier dat Pien gaan besoek geris haar webblad en skafa boek aan, en lees daar uit. En dan is die volgende stikkie, pas op dat jou woorde nie wapens word nie. Maak eerst weer stikkie muziek en ek het vir ons Roger Whitaker op Droughtfall meat I don't believe in if any come I Now if you load your rifle right and if you fix your bayonet so and if you kill that man my friend the one we call the foe And if you do it often lad and if you do it right you'll be a hero overnight you'll save your country from a plight remember God is always right if you survive to see the sight a friend now greeting foe no you won't believe in it anymore If's an illusion if's an illusion No, you won't believe in it anymore, if it's for children, if it's for children, building daydreams.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 If it's an illusion, if it's an illusion No, I don't believe in if anymore If it's for children, if it's for children If Roger, wat ek hier meet. I don't believe in if anymore. Net so mooi goue ouetjie daar ook baie diep woorde. En natuurlijk is my program kuits in woorde vandag en mens lief. Ek is lief vir as jy nou nie ingeskakel het. Jy is ingeskakel by Nuit Radio ISA en ek het 'n klatter gekry van luisteraars wat sê, "Kom in te skakel." Ek het daar op ons Facebookblad en ook op die webblad, het ek gaan kyk na die skakels, die skakels wat 100% werk, het ek by my laaste poste gesit, gaan kyk daar, daar is die netradio.gq, as jy op hom klik, dit is www.netradio.gq, hy werk 100%, en ook die webblad werk 100%, TuneIn werk 100%, soos ek inkskakel en probeer, een van daar die skakels. Baie jammer, sofia het gekla daar uit, boe uit Sudan, uit Baie, jammer Sophia, ek het onmiddelik daarna geluister, ek het vir Sophia, eepos uh, en gestuur, Sophia, kyk, in jou eepos inboks, ek het eepos vir jou teruggestuur, met die verskoning en die skakels wat ek getoets het, jammer, jy kon nie inskakel nie. En, natuurlijk, kwetsende woorde, ons kyk na besop, dat jou woorde nie wapens woord nie, wanneer mys baie kwaad woord, glip daar maklik kweetsende woorde by jou mond uit, en ongelukkiges is woorde, wat eenmaal gesê is, onmondlik om weer terug te trek, wees sag en barmhartig met jou woorde, skryf vol bosmans. Woorde met lichte wees, woorde met versoen, by mekaar bring, vrede maak. Wat woorde wapens word, staan mense as vijande tegen mekaar. Die lewe is veel te kort in ons wereld, veel te klein, om 'n slagveld daarvan te maak. Daar is twee maniere, wat jou woorde ander kan seer maak. Wanneer jy van een anien skinner, as jy onwaar, en soms waar dinge van jy sê, en wanneer jy en hulle teenwoordigheid vir hulle dinge sê, se wat seer maak. Hou op om dinge oor ander te sê, as jy nie sêker van jou feite is nie, of as jy nie die vrymoedigheid het, om jy saafde dinge voor hulle te sê nie. Onthou, jou woorde blyf vir altyd. Een van die onrustbarendste eindskappe van woorde, is dat wanneer jy iets dit eenmaal kwijt geraak het, jy dit nooit ooit weer ongedaan kan maak nie. In sy boek die Kluisenaar vertel, Iba Poli die verhaal van een baie ongewilde vrou, wat by hom wil weet, waarom niemand van haar hou nie. Die kluisna het die blom met fijn saaikies aan die vrou gegee, en het gevra om daarop te blaas. toe het dit doen, het die lichte saaikies dier die lichtge vlieg en 'n rikkie later teruggrond toegeval. Tel nou al die saaikies op, vra die kluisnaar vir die vrou. Dit kan ek nie doen, nie protesteer sy en mens kan hulle nie eers meer sien nie. Wie kan nou weet waar hulle geval het? Ja, sê die kluisnaar, wie kan weet waar hulle geval het? Net so min kan jy die woorde by mekaar maak, wat jy tis in mense rondgestrooi het. Hulle lewe waar hulle geval het, en hulle groei, soos die saaikie sal groei. Hoe jammer jy ook al is, oor jou skerp woorde, niks wat jy kan doen, sal daar die woorde ooit weer ongedaan maak nie. En die persoon, ten oor wie hierdie kwetsende woorde kwijt geraak het, mag die jou dag vergewe, maar heel waarskynlik gaan hy of sy nooit ooit daar die woorde vergeet nie. So besop, laat jou woorde nie wapenswoord nie. Kom ons luister nog eens die musiek en ek het vir ons Adam Tas met Reen op die draadtafel en na nou dit het ek van ons Barbara Streisand met Sint in the Clowns. Hier is Adam. Versteed die drome van jou hart en die is van een krummet en ek hoop jy sy wolke ten die blok Ek stuur vir jou die weer Op my frissarens rug, meneer En ek bid dat hy Zij padhuis toe onthoud En ek leen vir jou Sondagse gebeden Met sorgans Verhoop en saans Vervreden En ek worstel me die eil En die naagse smartste eil Vra Jesus vir genade. En dat hy Vir jou Stem Mag jy saad wat jou mond plant Tot by Godse oore rak Weer galm Ten die hemelse plafond Na die vonkel en jou oe Jy na karnaval waar ligies klein Na al die happiness jou daar verstom Laat jou dag onder kommer kom kommer kom God is een schotse zonneblom En die zandig zachtens op jouw schoos wis Misschien is ek die laatste een Wat God mag vrouw met jou te zien Maar die woorden is een bloedsbeleidenis En ek lief hier jouw zondagse gebieden Met zorgens verhoop en van vrede En ek voorstel me die engel En die nachtse zwartste eeuw Vrouw Jezus vir genade, en het hy vir jou die reedsteel. En ek leen vir jou zondags gebeden, met ochtends verhoopend van z'n vrede, en het worstel met die engel nachts z'n zwartste hier. Vrouw Jezus vir genade, en het hy vir jou instead Isn't Abra Streisand met Sint in de Klaans en net voor dit was dit Arantas met Reen Jy is ingeskakel by net Radio SA en jy kersant Mike Corrie met my program Menslief Ek is lief jou en vandag kyk ons na kwetsende woorde en ons kyk somme na ons eie levens en kyk na my eie en hoe een mens met jou geliefdes werk en hoe jy aanspreek en Hierdie program is vir my net so vir dit soos so vir enige aanheen is, want ons allemaal is meese ons geneig om te vergeet dat die volgende persoon ook gevoelens het. En ek te gaan kyk hoe omkwetsende spraakte vir my. Die uitdaging is dat elke keer as jy en jou maat een medingsverskel het, Vaar jylle met kritiese woorde te mykaar uit, oets in die spraak is al so deel van jylle hewelijk, dat dit nou jylle normale communicatiestel is. As dit in jylle hewelijk geval is, kan jylle dit verander. Maar jylle sal ees met kyk na die oorzaak en waarom dit tot jylle eie besel is om verandering aan te breng. Waarom dit gebeur? Mens kyk daar na mens gesins achtergrond. Baie mens en vrouwens het groot gewoord in een huis waar kweetsende spraak algemeen was. Een of al twee huwelijksmaat gebruik daak die soort spraak wat hulle by, by die ouders gehoor het. En aan die invloed van vermaak is mens kyk na films en televisie komedies dat het lyk asof die onbeskofte spraak een grap is wat die kyker die indruk gee, dat het onskadelik is, of selfs snaaks is, maar het is nie, mens kan nie, een grap maak, die koste, van een geliefde nie, jy kan nie grap maak, wat jou geliefde seer maak nie, dan kyk ons na die kultuur, partijgemeenskap, leer dat ware mens, hulle vrouwens oorheers, of dat vrouwens uiters agressief moet wees, so dat hulle nie swak lyk nie, heweliks maats, wat hierdie gesinteer het, beskou mekaar, gedierne woorde wisseling, dalk as teenstanders, en nie as bondgenote nie, en gebruik woorde wat seer maak, eder as genees. Ongeacht die rede waarom kwetsende spraak, gebruik woord, kan dit tot die echtscheiding, sowel as an aantal gesondheidsprobleme, die oorsprong hee. Partijmense sê selfs, dat woorde seerder kan maak as feiste. Nou, as jy persoon nie heel tyd seer maak, gaan sy emoties daar onder laai, en sy lichaam gaan onder die emoties gebukkend gaan, en dit kan tot groot gezondheidsprobleme lei hartsektes, loomsiektes, syktes in myse brein, myse brein is as ding, met al die chemie, chemische reakties wat daar plaas vind, kan stress en daar die erge pijn wat mys, of emotionele pijn wat mys hee, as jy seergemaak word, kan dit leid tot tak een chemiese wanbalans in die mense brein. Bijvoorbeeld as een vrouw wie sy manna bedwoorde kwets die altyd, en hy ook fysisch mishandlet, sê een persoon, dit was moeiliker vir my om die beledigings te verdier as die geweld. Hy kon my eerder geslaan het as om sylke kwetsende dinge te sê. Wat kan jy doen as jy en jou heweliksmaat, toegelaat het, dat kweetsende spraak, jy die verhouding ondermijn. Onthou niet, Hoe jy in jou huwelijksmaat in mekaar praat, gaan dat ook oorspoel hoe jy met vriende en kenisse en familie praat. En wat jy dat denk, nie seersel maak nie, maak die sensitiewe oukie bitter bittersteer. Nou wat jy kan doen is, een betoon empathie. Probeer jou in jou huwelijksmaat se positie indink en probeer verstaan hoe jou woorde homofaard let voel. Dink en dien moeilik aan een spesifieke geleendheid, toe jou maat gevoel het, dat jou spraak kwetsend was. Moet jy net fokus op wat jy nou eindelijk gesê het nie, die hoofdzaak is, hoe jou maat voel, oor wat jy gesê het. Wat een vriendelike woorde kon jy gebruik, in plaas van kwetsende spraak. Die bybel sê, een sachte antwoord keer voede af, maar een woord wat pijn veroorzaak, laat toren opkom. Doe ons leer by echtpare wat mekaar aan mykaar betoon. As negatieve rolmodelle een in invloed gehad het op hoe jy communikeer, moet jy na goeie voorbeelde soek. Let op hoe echtpare wees spraak wel na navolgenswaardig is met mykaar communikeer. Dink aan hoe jy vroeger oor mykaar gevoel het. Kweetsende spraak is meer dikwels een probleem van die hart as van die mond. Probeer dus om positieve gedagtes en gevoelens oor je ma te koester. Dink terug aan bedrijbighede wat jy vroersaam geniet het. Kijk na ouwe foto's. Wat het jy laat lach? Wat er eindskappe het jy tot mekaar aangetrokke laat voel? en gebruik woorde soos ek voel, moet nie maat met woorde aanval nie, maar sê edere hoe die kwestie jou raak, byvoorbeeld as jy sê, ek voel gemaak van die planne maak, voor voordie met my daar oor gepraat het, sal so dit heel waarschijnlik a positiewe reaksie uitlok, as die woorde, dis typies van jou, jy maak altyd planne sonder om my mening te vraag, dit klink ook beter as een mens dit sachter stel, soos ruil dit om, Sê ieder ek voel gemaak En dan die res En baar belangrik weet wanneer om op te hou As jy die meer begin verloor het en kweetsende spraak begin gebruik Slid moet ek die beste wees om later verder te gesels Gewoon het is daar niks meer verkeerd om weg te stap van die hewige resie En te wacht totdat jy die saak op een kalmer manier kan bespreek neem Kweetsende spraak is meer dikwels een probleem van die hart as die probleem van die hart as die mond nog een stikkie kan gooi daar die koeldrankie in, of skint daar kopie thee, ek het nou so pas, nog net so, een slikkie van my thee oor, maar kom ons luister met Kat Stevens met Moning as Broken, laat ons een nieuwe begin hee, en dat ons ook een moning laat broek, of uh, breuk, in ons verhoudings, met ons geliefdes, hier is Kat Stevens, geniet om! Broken like the first morning blackbird has spoken like the first bird praise for the singing in praise for the morning Praise for them spring in fresh from new fall sunlit from heaven like the first June fall on The sunlight Mine is the morning for of the one Light Eden's all play Praise with elation Praise every morning God's recreation Of the new Kat Stevens meet morning has broken. Laat hy niewe moore breek in jou verhouding. Hou op om hy kwetsende woorde te spreek. Een van die luisterers nou net van gesê, Haar man is oorlede en sy verweid af en dag nog saaf, Om as nie haar tong in toom het nie. Maar is nou te laat, daar die woorde kan nooit weer teruggevat word nie. Dit kan nie verander word nie, dit het gebeur en dit is baar waar, so, dink twee keer, voor het jy volgende keer, gekweedsende woorde, na jou man, of jou vrouse kant, toe gooi, dit is so, jammer, so hardseer, en, dit is die waarheid, wat ek in die begin gesê het, dit kan nooit ooit weer teruggevat word nie, en daar die persoon, sal dit, altyd, altyd onthou, so, een mens dink nie, as jy gespanne is, en as jy kwaad is, dan dink jy nie, wat jy uit jou mond het, kom nie besop, daar die woorde drak, krach, daar die woorde, as nie uit is, is, soos daar, is dit soos daar in wat geblaas is, en oor als is, dit kan nie teruggehaal word nie, so besop, laat ons, ons, tongen en toom hou. Die volgende vraag, die vir word, is, wat is maatende taal? As ons kyk wat die bybel sê, die bybel sê laat alle geskreeuw en smadende taal van jylle af weggeneem woord. Waarom het Paulus onderscheid getref tussen geskreeuw en smadende taal? Die woord nie oorspronkelike taal wat met geskreeuw vertaal woord uit Grieks is krau ge. Dit verwees na die verheving van die stem. In teenstering hiermee verwees smadende taal Grieks bla svei mea, na die inhoud van die boodskap, dit, wat beteken het, dat smadende taal nie altyd geskreeuw behaas nie, ja enige spraak wat kwaadvullig, verkleinerend of beledigend is, is smadend, selfs as dit in n gewone stemtoon gebruik word. Nou kom, ons het een wacht voor ons mond, van jongs af word die meest van ons gewaarskie, om 'n wacht voor ons mond te plaas soms val die waarschuwing op dobe oore, soms word dobe was geïgnoreer en ons weet wat woorde sy gevolg kan wees. Die ouwe sêling wat sê, Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me, is al lang al verkeerd bewys. Woorde het inpak, woorde het gevolge, elke reaksie het een teenoorgestelde reaksie. Ouders word gewaarski dat die manier waarop hulle met kinders praat, deel van hulle indrukke stem word soos hulle groot word. Om sekere woorde te gebruik, word eenvoudig nie meer geduld nie. Hoekom? Woorde weerspeel die innerlijke werking van ons koppe. Geen mens wat een ander mens respekteer, gaan dat daar die persoon, persoon verwys as een bobejaar nie. Woorde weerspeel, Ons houdings steen oor ander mense, rasse en geslachte. Woorde weerspeel beskouwings van die wereld. Woorde weerspeel politieke singings. Politiek, ja, dit is woorde, woorde in semantiek. Een mens kan my nie dink wat als gesê word, jy hoor wat mense dink jy wil hoor. En dink ook my aan die achtinge meneer waarop Trump en sy een sy volgers na demokratie verwijs as snufleiks. Die woord self is neutraal, maar word met ‘n negatieve konnotasie gevul. Daar is echter ander woorde wat reeds uit die saanspoor as negatief ondervind word, wat specifiek gebruik word om te onderdruk en te verneder. Moe nie die woorde, daar die vernederende woorde, daar die afbrekende woorde, tegen die oor jou gesin en jou familie gebruik nie. Kom ons luister nog stikkie Musiek en ek die Bee Gees weer met words As net praat oor woorde en koetsende woorde Hees die Bee Gees Geniet om Smile everlasting smile her smile can bring you me to me don't but let me find you god cause that would bring it to you, to me this world has lost its glory let's start a brand new story now my love right in now, there'll be no other time, and I can show you how, my love, uh... talk in everlasting words, and dedicate them all to me. It's only words And Words are all I have To take your heart away die bijdjes met woord en ons nou gepraat oor al die kweetsende, kweetsende woorde en dan jy idee sê het vir program en dan jy program wil aanbied op die radio kontak my geris as jy opgeleid wil word vir omroeper, kontak my en ons kan redings maak en, en dan jy wil adverteer op radio of en dan jy my program wil borg of 1 van ons omroepers sy so program wil borg kontak my geris, my nommer is Of my e-post is korrie by netradiosa.co.za Ga na ons webblad toe, www.netradiosa.co.za Daar is een wufie, wat sê contact ons, daar is vormpie wat jy kan invul en ek kan terugkom in jou toe Daar die boodkaps kom direct met my uit En daar ook rechtsonder in die blad een whatsapp knoppie Jy kan tot my directe whatsapp boodskap stier as jy wil Ga net ons webblad toe, www punt en net radio is oop se oop zeta. met my kond ek ons gesels saam op ons Facebook bladsy kan jy ook op ons Facebook groep kan jy saam gesels. Nie almal van ons is aktief daar nie, maar jy kan saam gesels. Ons kan ons blye ophou. So ek dink ons moet te volgende week doen en dit nie wil saam gesels tydens op 'n uh, programme kan ons se punt van maak om een bykie die geselsblad, of die groep dop te hou, en een bykie gesels daar, hy was gewoonlik as die geselsgroep gewees, maar so met die afgelopen jaar en een half, het ons nou bykie wegbeweeg al, van die geselsgroep af, so my gesels gerust daar, kom ons bou hier die stasie, ons groei die stasie, en indien jy gedigje het, of jy het een of jy het dalk een, die motiverende boodskapie vir iemand, een verjaardag boodskapie, stier het vir ons, poste daar op die Facebook groep, dan kan amal dit daar lees, en indien jy het vir boodskapies wil stier, verjaardag boodskapies, indien jy gebedsversoek het, kontak ons, ons kan reel, dat daar vir jou en jou geliefdes een gebed gedoen word. En natuurlijk is Dr. Tini Einders 7 uur elke avond met sy program oordenking, wat hy Nou, meditation noem, skakel geris om 7 uur sê Afrikaanse tyd in en keirsam Dr. Dini Eilers, dit is voedsel van Sile en hy doen die program speciaal in Engels om ook ons mens in die buitenland te bereik die experts wat ook een geslag of 3 in die buitenland is wat nou al bieke vergeet het hoe ons Afrikaans klink en praat, maar net om dit te verstaan by Tino's program in Engels en so skakel het er is in om 7 uur vir Dr. Tini's meditation program en natuurlijk is sondag sy dag skakel en ek wil net die gedeen, van die gedeenheid gebruik maak om baie baie dankie te sê vir Lorraine Oostuizen wat dokter. Tini so mooi bystaan en help met sy programme en van die dinge van die inhoud wat hy daar heet, ba baie dankie Lorraine, dit word raak gesien en dit word innig innig waardeer ba baie dankie, en as jy ook inziet wil hier in programme kontak my gerust en ons kan dit doen en die nie onderhoud wil voer oor enig iets, kontak my, ons kan dit reel, en ek gaan op hierdie nood vir jou groet en lieflike aand verder baie dankie vir ondersteuning, want sonder jou is daar nie program nie en ek gaan uitspeel mediteerde plukies, sy so, muziek stikkie die terebel wals, geniet om, lekker aan verder, tot sins tot morgen aan met my program, reis na die stere, hier kom die terebels, tot ziens.